Večer onoho dne byl nejhorší, jaký jsem od počátku katastrofy prožil. Umřel jeden z mužů, kteří onemocnili předešlé noci, druhý podle všeho umíral. A vyskytli se čtyři nové případy. Nejprve jsem měl podezření na nějaké tyfové onemocnění, ale mlhavě jsem si uvědomoval, že inkubační doba tyfu takovou možnost vylučuje. Začínal jsem mít dojem, že jsem své skupině prokazoval od začátku jen samé problematické služby. Nedosáhl jsem víc než krátkého odkladu před smrtí hladem. Opět jsem se začal zaobírat myšlenkou na Michaela Bídliho a jeho věrné. Už dávno jsem věděl, že si počínali naprosto logicky. A teď jsem si začínal říkat, že snad i s opravdovější lidskostí. Rozhodl jsem se, že hned ráno se vydám hledat Joselu. Západka ve dveřích cvakla Klika se pohnula A dveře se zvolna otevřely Kdo je to? Ach, jste tady Ozval se dívčí hlas Byla vysoká, štíhlá a mladičká Kdyby její zlatohnědé oči nehleděly Ochlup nad moje levé rameno Přísahal bych, že si mě prohlíží Vyzařovala z ní jakási nejistota Která s tím ostatním nešla dohromady vy odsud chcete odejít? To jsem nikdy neřekl. Ne, ale ostatní to říkají a mají pravdu. Vidíte? Mačel jsem. Nesmíte odejít. Potřebují vás. Nejsem tu k ničemu dobrý. Všechny naděje jsou klamné. Ale co když ne? Co když nejsou? Kde pak je pozdě? To už bychom něco museli vědět. Ale kdyby přece jen a vy byste klidně odešel... Myslíte, že jsem o tom nepřemýšlel? Říkám vám, že tady nejsem k ničemu. Nemám pro vás větší cenu než drogy, co se píchají těžce nemocným, aby žili o chvíli déle. Drogy bez vší léčebné hodnoty. Dobré zrovna jen pro ten odklad. Uběhlo několik vteřin, než odpověděla. Život je hrozně krásná věc. Dokonce i takovýhle. Můžete nám zachránit život. Pořád nám zbývá naděje, že se něco stane. Stále můžeme doufat. Co jsem si o tom myslel, to jsem již řekl. Neopakoval jsem se. Kdybych vás aspoň viděla, kdybych ovšem viděla, potom bych... Jste mladý? Máte docela mladý hlas? Ještě mi není třicet. A vypadám úplně všedně. Mně je osmnáct. Měla jsem zrovna narozeniny, když přišla ta kometa. Nenapadla mne žádná slova, která by nezněla krutě. Viděl jsem, jak pevně zatíná své sepjaté ruce. Potom spustila paže podél těla. Zdálo se, že už už něco řekne, ale mlčela dál. Co mám dělat? Co můžu dělat jiného, než všechno trochu oddálit? Zahryzla se dortu a pak. Říkali. Říkali, že jste snad osamělí. Napadlo mne, že kdybych snad. Kdybyste snad někoho měl, myslím někoho tady, pak byste možná. Pak byste nás možná neopustil. Zůstal byste potom s námi? Pane Bože, stála zpříma jako svíčka ty se jí lehce chvěli. Měla by se kolem ní točit smečka nápadníků, že o sebe menší úsměv. Měla být krátce šťastná a bezstarostná a potom šťastná ve svých starostech. Život měl být pro ně čarovným a láska nejsladší. Byl byste na mě hodný, Víďte, pokračovala. Víte, já ještě nikdy... Přestaňte! Přestaňte! Takové věci mi nesmíte říkat. A teď už jděte, prosím vás. Nehnula se. Upírala na mne oči, jež mne nemohli vidět. Jděte už! Nebyla to už jen ona jediná. Zastupovala tisíce a tisíce zmařených mladých životů. Přistoupila blíž. Ale vy pláčete. Jděte, pro boha běžte pryč. Zaváhala pak se otočila a nahamatávala si cestu ke dveřím. Můžete jim říct, že zůstanu. První, co jsem si tehdy ráno uvědomil, byl odporný zápach. Tu a tam bylo slabě cítit ve vzduchu již dříve, ale naštěstí bylo až dosud chladné počasí. Tentokrát jsem se probudil do teplého dne a okamžitě jsem nezmocnilo nezvratné přesvědčení, že nadešel konec. Smrt je pouze příšerný závěr živosti. Teprve rozklad znamená definitivní zánik. Mohl jsem nyní udělat jen jedno. Naložit své lidi po částech na nákladáky a zavést je někam na venkov. Ale zásoby, které jsme naschromáždili, by se museli naložit a odvést také. A jediný, kdo mohl řídit auto, jsem byl já. Trvalo by to celé dny, jestli nám nějaké zbývaly. Potom jsem si všiml, že v domě panuje podivné ticho a zmocnil jsem se mne nechutný pocit, že se historie opakuje, že jsem opět v nemocnici. Za prvními dveřmi, které jsem otevřel, ležel jeden z mých mužů. Byl v delíriu. Opřel jsem se o stěnu chodby a hledal jsem v sobě nějakou sílu. Byle, Bile! Volal na mne z poschodí ženský hlas. V malém pokojíku se na posteli choulila dívka, která za mnou přišla předchozí noci. Když jsem stanul ve dveřích, obrátila ke mně hlavu. Nechoďte ke mně. Jsem tak ráda, Bile. Všichni odtud odešli. Všichni, kdo mohli, báli se. Ale vy jste zůstal. Bezmocně jsem se zeptal. Mohu pro vás něco udělat? Mohu vám nějak pomoci? Obličej se jí skroutil bolestí, obemkla paže kolem těla a začala se svíjet. Potom křeče polevili a zůstavili ji s čelem zalitým potem. Byle, prosím vás, já nejsem moc statečná. Nemohl byste mi dát něco. něco, čím bych tomu udělala konec? Seženu vám to. V deseti minutách jsem byl zpátky. Do jedné ruky se jí vtiskl sklenici vody, do druhé ruky vložil tabletu. Chvilku ji podržela v prstech. Samá marnost. A všechno mohlo být úplně jinak. Zbohem, Bile. A díky. Zájem o zbraně u mě ochabl někdy v šestnácti letech. Ale v prostředí upadajícím zpátky k divožství se zdálo docela přirozené, že člověk musí být hotov chovat se jako divoch. Neboť jinak by se mohlo stát, že by se zakrátko přestal chovat vůbec. V St. James Street bývalo několik obchodů, kde vám s největší radostí prodali jakoukoliv smrtonostnou zbraň. Od flobertky až ke sloní pušce. Odešel jsem odtamtud se smíšenými pocity zabezpečení a banditismu. Znovu jsem teď měl šikovný lovecký tesák a v kapse pistoli připomínající svým dokonalým řemeslným vypracováním nějaký vědecký nástroj. Na sedadle vedle mne ležela nabitá dvanáctka a krabice nábojů. Dal jsem přednost brokovnici před kulovnicí, Rána není o nic méně přesvědčivá a setne trifidový vršek s čistotou, jaké kulka jen málo kdy dosáhne. Trifidy teď bylo vidět i v samém středu Londýna. Všiml jsem si, že se jich několik klátí Hyde Parkem a v Green Parku jsem spatřil další. Nejspíš to byly pouze okrasní, bezpečně okleštění jedinci, ale na druhou stranu to nemusela být pravda. Takto vyzbrojen jsem tedy dojel do Westminsteru. Definitivní konec všeho byl zde patrnější než jinde. Na ulicích mezi změtí opuštěných vozidel bylo velice málo lidí a jenom tři z nich se pohybovali. Dva si oťukávali cestu podél chodníku u Whitehallu a třetího jsem spatřil na Parliament Square. Seděl poblíž Lincolnova pomníku a pevně svíral kýtu šunky, ze které tupou kudlou odlupoval strapaté plátky. Nad tím vším činili budovy parlamentu s hodinami, na kterých ručičky ustrnuly tři minuty po šesté. Bylo až k nevíře, že toto všechno už neznamená z holanic. V sálech, jim již svého času zněla ozvěnou všechna dobrá předsevzetí i smutné zkušenosti světa, se během času propadnou stropy a nebude nikoho, kdo by tomu zabránil. Nikoho, Komu by to vadilo? Hned vedle plynula nerušeně temže. Poplyne tak až do dne, kdy se podemleté nábřeží rozvalí, voda vystoupí ze břehu a Westminster se opět stane ostrovem uprostřed bažin. Předpokládám, že přijdou doby, kdy se mnozí budou chodit dívat na Westminsterské opatství s romantickou melancholíí. A tato romantika bude kombinací tragédie a vzpomínky. Pro mě to však bylo příliš současné. Nadto jsem počal zakoušet cosi zcela nového. Strach ze samoty. Lekal jsem se i hluku vlastního vozu. Měl jsem sto chutí nechat auto autem a krást se dál pěšky. Utéci se kelstivosti jako divé zvíře v džungli. Musel jsem sebrat zbytky vůle, abych se vzchopil a setrval na svém plánu. Nejpravděpodobnější se mi zdálo, že si Josela podobně jako já vybrala za svůj hlavní stan nějaký hotel. Vzpomněl jsem si, že několik hotelů je v sousedství Viktorej na nádraží a tam jsem se také rozjel. Bohužel se ukázalo, že je jich daleko víc, než jsem se domníval, když jsem si jich prohlédl dobrou dvacítku, aniž jsem našel sebe menší náznak jejich organizovaného osídlení, začal jsem propadat černé beznaději. Pořád ale byla šance, že někdo z těch, kdo jsou dosud naživo, vděčí za své bytí Jossele. A tak jsem se rozlížel po někom, koho bych se zeptal. Konečně, nedaleko nároží Buckingham Palace Road, jsem objevil na schodech před domovními dvezmi starou ženu. Dobývala se ulámanými nechty do nějaké konzervy, střídavě hrubě klela a hned zase lítostivě povňukávala. Zašel jsem do nejbližšího krámku a na jedné z vyšších polic jsem nahmatal pár zapomenutých plechovek s fazolemi. Přibral jsem i otvírák na konzervy a vrátil se k ní. Stále se ještě marně trápala do plechovky. Radši to zahoďte. Je to jen káva. Položil jsem mi do hubených dlaní otvírák a konzervu. Poslyšte, nevíte náhodou, kde bych tu našel jednu dívku? Dívku, která vidí. Nejspíš se stará o celou skupinu. Nevkládal jsem do své otázky velkou naději, ale něco té stařeně muselo pomoci, aby přežila většinu ostatních. Jo, řekla skoupě a začala otvírat konzervu. Opravdu? Kde je? naléhal jsem. Ani na vteřinu mě nenapadlo, že by mohlo jít o někoho jiného než o Joselu. Ale žena pouze zavrtěla hlavou. Nevím. Byla jsem nějakou dobu s nimi, ale potom jsem je ztratila. Stará ženská, jako jsem já, těm mladým už hol nestačí. Kde jste bydleli? V hotelu. Ale kde to bylo, to já nevím zdvihla plechovku a opatrně k ní přičichla. Podívejte, chcete si tyhle konzervy nechat, viďte? Pokusila se přitáhnout, je jednou paží všechny k sobě. Tak mi tedy koukejte povědět o tom hotelu všechno, co můžete. Zapřemýšlela, nepřestávajíc přitom bránit jednou rukou své konzervy. V přízemí se všechno tak nějak dutě rozlíhalo takže byl spíš větší. A byl to taky strašně nobl hotel, to jako, že to tam bylo samý měkký koberec a pohodlný postele a jemný radla. Na nic jiného se nepamatujete. Zvenčí byly dva nízký schody a dovnitř se chodilo takovejma těma točícíma dveřma. Jste si tím jistá? sám Bůh, že je to pravda, pané. Dva nízké schody a točící dveze. Bylo až zarážející, do kolika hotelů v okolí se vcházelo otáčejícími se dvezmi. Nakonec jsem ale přece jen našel ten pravý. Známky obydlení a i zápach byly nezaměnitelné. Když jsem vstoupil do Haly, ozvalo se zasténání. V temném výklenku ležel na polstrované lavici nějaký muž. I v pološeru bylo vidět, že má nakahánku. Je tu někdo? zeptal se. Ano, chci se vás proboha, přineste mi trochu vody. Prošel jsem do jídelny a za ní jsem našel přípravnu jídel. Kohoutky byly vyschlé. Nastříkal jsem do velkého džbánku sodu ze dvou sifónů, přibral porcelánový šálek a vrátil jsem se do haly. Džbán a šálek jsem postavil na zem na dosah jeho ruky. Ponořil šálek do džbánu a hltavě pil. Pane bože, tohle to jsem potřeboval. Co tady chceš, kam? Výbacha, je to tady Ale Hledám jedno děvče, děvče, co vidí, jmenuje se Josila. Byla tady, ale přišel spozdě, bráško. Bodlo mě u srdce. Snad, snad nechcete říct, kdepák, žádný strachy. Prostě odešla. Stejně jako ty, co se ještě udrželi na nohu. Tam šla, nevíte? To ti nepovím, kámo. Ale uděláš nejlíp, když taky vypadneš, bráško. Měl pravdu. Stál jsem a hleděl na něho. Chcete ještě něco přinést? Voda mi postačí. Zdá se, že už brzy nebudu potřebovat vůbec nic. Když jsem se o něco později krmil šunkou z konzervy a lávovým pivem, napadlo mě, že jsem se toho muže ani nezeptal, kdy Josela odešla. Ale pak jsem usoudil, že ve svém stavu má asi sotva ponětí o čase. Jediné místo, kam jsem ještě mohl zajít, byla budova univerzity. Třeba Joselu napadlo to též. I když zdravý rozum by ji měl spíš přimět k opuštění města již před několika dny. Nad univerzitní věží dosud visely dvě vlajky. Ve vlhém, vzduchu teplého podvečera spryhle svěšené. Z pětadvaceti nákladáků natlačených na předním nádvoří tam dosud stály čtyři. Na první pohled netknuté. Zaparkoval jsem vedle nich a vstoupil do budovy. Halo, halo. Můj hlas se nesl chodbami, stoupal šachtami schodišť vzhůru a jeho ozvěna slábla a slábla, až se stala pouhou parodií šepotu. Prošel jsem dvezmi do vedlejšího křídla budovy a zavolal znovu. Ani tentokrát se neozval jediný zvuk, který by ozvěnu narušil, a tak pomalu doznívala s měkostí usedajícího prachu. Teprve, když jsem se otočil, uhodil mě do očí nápis napsaný křídou na zdi. Velkými písmeny prostě sděloval adresu. Tynšemský zámek, Tynšem poblíž Divaises Wildshire. To již bylo aspoň něco. Hleděl jsem na ta písmena a přemýšlel. Za hodinu možná dřív se snese soumrak. Městečko devices mohlo být podle mého odhadu vzdáleno dobrých sto mil, pravděpodobně víc. Vyšel jsem opět z nádvoří a prohlédl zbylá nákladní auta. Jedním z nich byl poslední nákladák, který jsem přivezl. Ten do něhož jsem naskládal své trifidí zbraně. Upamatoval jsem se, že zbytek nákladu tvoří užitečná všeho chuť potravin a dalších zásob. Bylo mnohem lepší rozjet se za ostatními s tímhle, než v osobním autě a s prázdnýma rukama. Přesto jsem si nedovedl představit, jak bych dokázal, a zvlášť když mě k tomu nehnal žádný pádný důvod, řídit auto navíc těžce naložené nočními silnicemi, kde se dalo počítat s řadou nebezpečí. Časný odjezd zítřejšího rána sliboval vyhlídky mnohem příznivější. Pokoj ze kterého jsem se vyřítil při falešném požárním poplachu, byl v tom té stavu, v jakém jsem jej opustil. Šaty přehozené před židly, dokonce i pouzdro s cigaretami a zapalovačem leželo tam, kam jsem je odložil. Na spánek bylo brzy. Zapálil jsem si cigaretu, pouzdro a zapalovač jsem strčil do kapsy a šel se projít. Nežli jsem vstoupil do parku na Russell Square, Bedlivě jsem ho zvenčí obhlédl. Otevřeným prostorám jsem už neduvěřoval. I hned jsem také rozpoznal jednoho Trifida. Stál zcela nehybně mezi keři v severozápadním rohu parku. Došel jsem téměř k němu a jedinou ranou jsem mu rozstřelil kalich s žahadlem. Ani kdybych vypálil z houfnice, nemohl by se výstřel tichým náměstím rozlehnout poplašněji. Když jsem si byl jist, že tam žádní další nečíhají, usadil jsem se v trávě, zády opřený o strom. Seděl jsem tak asi dvacet minut. Slunce bylo nízko nad obzorem a polovinu náměstí přikryl stín. Z jsem se postavil. Měl bych se vrátit. Za světla jsem se dokázal celkem ovládat. Ve se však ke mně mohlo přikrást na tisíce věcí. Stával se ze mne na divoch. Naposledy jsem se rozhlédl po náměstí, jako po stránce dějepisu, kterou si chci vštípit do paměti, než obrátím list. A jak jsem tam tak trčel v zanikajícím prostoru, zaslechl jsem na ulici kroky. Lehké našlapování, nicméně v okolním tichu znějící, jako skřípění mlínského kamene. Otočil jsem se. Ani Robinson Crusoe se nepolekal při pohledu na šlépě je tolik, jako já při zvuku o něch kroků, neboť postrádali nejistotu slepecké chůze. V šeru ulice jsem rozeznal pohybující se postavu. Když vešla do parku, spatřil jsem, že je to muž. Viděl mě zřejmě dřív, než já uslyšel jeho, poněvadž mířil přímo ke mně. Nepoznal jsem ho, dokud se nepřiblížil na několik metrů, ale pušku jsem nesklonil ani opíť. Servus Koukre, co tady děláš? Chceš mě zase zpřáhnout s nějakou partou? Nic takového. Můžeš tu flintu klidně odložit. Už toho mám dost. Táhnu odsud ke všem čertům. Já taky. Řekl jsem a sklonil hlavu k zemi. Co se stalo s tvojí partou? Pověděl jsem mu to. S tou mou to bylo chlub stejný. Počítám, že tak dopadly i všechny ostatní. Ale udělali jsme, co jsme mohli. Špatně. Dořekl jsem za něj. Znovu kývl hlavou. Tak si myslím, že ten váš spolek uvažoval správně hned od začátku. Až na to, že ještě před týdnem to moc správně nevypadalo. Ani neznělo. Vzal jsem to za špatný konec. Myslel jsem si, že jsem jediný, kdo to bere vážně, ale jak se ukázalo moc vážně, jsem to nebral. Nemohl jsem uvěřit, že by to mohlo dlouho trvat, nebo že by nepřišla nějaká pomoc. A podívej se, jak to dopadlo. Kamáš teď namířeno? Pověděl jsem mu o adrese napsané křídou na zdi. Chvíli o tom uvažoval. Ve dvou nám bude líp. Pověsím se na tebe a uvidíme. Platí? Platí, souhlasil jsem. A teď, abychom snad šli raději pod střechu na kutě. Tma není bezpečná.